Velkommen, kære du, som har downloadet den podcast. Mit navn er Hanslund Madsen, og jeg er her alene, fordi har er syg. kan udtændelsen jo også bliver stærkt præg af, det er, jeg er meget glad for den. Jeg må sige, min mor er gæst, og hun er altid sød, så det kan ikke gå helt galt. Og du har downloadet den, så kan jeg ikke rigtig slippe af, men man kan godt slette den. Det er enormt specielt, fordi man skal man ind der og opdatere sig og slet og så videre. Så det er ikke umiddelbart, og jeg tror også... Jeg tror også jo. Der er der er nogle rigtig gode ting indimellem. Øh, jeg er glad for at du er med til at gøre det her til en meget downloadet podcast, øh, faktisk Danmarks øh, rekord en Og hvis du på en eller anden måde kender nogen, som har, bare noget der ligner en MP3-afspiller, så prøv lige at plage dem til at til at til at abonnere på det her, fordi at øh, vi her gerne konsoliderer denne føring. Øh, jeg er helt anderledes. Øh, det godt. Her kommer dagens program for den 11. Oktober. Tak. Velkommen til De Sorte Spejdere på b Med Anders Breinholt og Anders Lund Ja... Velkommen til de sorte spejder. Øh, mit navn er Anders Lund Madsen, og øh, ved min side er der jo ikke nogen. Nej. Der er, øh, der er sygdom øh, Anders Breinhold, øh, min fineste ven. Øh, han, er, han, han, er, han ligger derhjemme. hjemme. Øh, eller ikke, altså hjemme hos, eller han er syg. Og nu skal det jo ikke være nogen lang svanesang eller noget, men det er bare.. Øh, fordi at man sidder her og er blevet ligesom kastet ud i det. Øh, med det bare. Og... Nå, så når man det bare selv. Ikke? Men det er også fordi, at, øh, at øh, Anders har... Øh, og det er, jo, det er jo lidt, når vi har, haft, øh, vi har haft perioder før, hvor vi måske til tider i det her program har været har gjort os lidt morsomme over folk, der måske gik ned med stress i medieverdenen. Så er det måske ikke så så, øh, så godt at kunne sige, at Anders faktisk er gået ned med stress, men øh, det er jo... Det rammer alle. rammer i flæng, øh, og andre skal have absolut ro øh, i de næste 14 dage. Det betyder jo en del øh, omlægninger. Øh, blandt andet så har jeg ikke nogen herinde øh, i studiet, fordi han, ligesom er, han må ikke have nogen som helst sindsbevægelse. Han ligger nu og øh, øh, regner med pålyderprogrammet. Jeg tør ikke ringe til ham, fordi det kan, det kan starte en sindsbevægelse, øh, som, som vi kan kontrollere. Derfor er det også meget vigtigt, at jeg ikke siger noget, som, som ligesom øh, hisser ham op. Og det sætter jo en del begrænsninger på emnevalget i de næste 14 dage. Vi skal jo også til Island. Ja, der kan herren jo heller ikke komme med, for det vil jo også få sensbevægelse plus hele trykfaldet inde i flyveren og sådan noget. Ja, ja, det tør jeg slet ikke tænke på. Så, så ja, jeg beder jo kære lyttere de næste 14 dage godt blive lange. Jeg har fået sat to timer til rådighed her, jeg tror. Jeg tror godt, det kommer til at virke som lidt mere end to. Jeg har en masse øh, dejlig musik, skal jeg skynde mig at sige. Og så har jeg jo også øh, nogle... Øh, heldigvis er, de andre venner har stadig øh, vores redaktionschef Gry og øh, filosofen, og ikke mindst Algot, øh, og så Peter Lovs, vores tekniker. er her alle. Og så i dag øh, har jeg været nede, og det kan godt virke som et desperat kort, men det tror jeg måske ikke, det er, øh, når det først er det tredje karakter. Jeg har fået øh, øh, min mor til at... Og være gæst. Men først skal vi vende blikket en lille smule bagover i det, at der jo var vi kør på, eller vi har på i går. Og Det synes jeg, at vi lige skal høre ganske ganske kort, hvordan det gik, da de skulle introducere programmet her. Og um, starte med at spise meget, mens vi snakker. Ja, det plejer det at gøre. Det har jeg højt plejer at godt. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi ikke øh, er vanvittigt forberedte. Vi øh, er blevet kastet sådan lidt hovedkultin i det her. Anders er syg, og... Altså, Anders... Øh, Anders B. Er ja. syg. Og Anders øh, L er... LM. LM, ja. ja han tager jo ikke søndelige. Nej, det skal I de sige. Det, der bliver sagt, her, er jo noget... Øh, det for det første er ikke rigtigt. tror jeg men jeg synes bare, at, øh, også, at man skulle... Der unge mennesker, altså de skal også have chancen for at løbe rundt altså at se går det. Øh, og så, øh, så er det jo selvfølgelig øh, Simon og Esben og Rune fra Angora, som er inde, hvis nu der ikke man lige... <laughs> Gør lidt mere øh, Så så er vi så blevet kastet ind i det. Men vi kan ringe til ham, har sagt. Oh, det er rigtigt. Mm. Der er også telefonnummer. Det, det er så meget Hvis vi panikker rigtigt. fuldstændig og ikke ved, hvad vi... Skal. Ja. Skal, vi ringe til ringe. skal vi ringe til med Skal vi ringe til starten? Allerede nu? <laughs> hvad fanden gør vi? seriøst, hvad altså, fanden gør vi? Der er fordi... nogle punkter, vi har fået skrevet med en i hånden. skal lige sige, at jeg havde instrueret, I helt sikkert har ikke bande så meget. Hvor der står nogle punkter, som du plejer at lave. Ja. Øh, vi hører normalt ikke så meget rart det på det tidspunkt, så det er egentlig ikke, fordi vi er meget inde i programmet. Og være... kender jeg. prøver kender jeg også. Tillsbingo, det er øh, kender jeg sådan lidt, jeg ikke... Helt tjekke på, hvad det egentlig er, men... Skal vi starte med at lave det, så? Øhm... Det kan vi, godt. Det kan vi. Jeg har ikke andre idéer. <laughs> Jeg er frisk. Nå, men der er også noget andet, der står... Mm -hmm. Anders og Anders har nemlig givet os det her... Så, så kører det sådan sig. så også også meget nu går vi lige lidt frem. Åh, øh, oh, Gud. Lige smasker der. Og så er den med at Hvad du, du lavet? Jamen, det kan du ikke Men den ringer ikke. Jeg skal sige, at grunden grund til, at de smasker, ja. det er, fordi Anders jo øh, har... Telefonerne øh, i Danmarks det har nemlig hørt andre radioprogrammer, der har bløvet med. Nå, mm. jeg savner meget, Anders. Det er, fordi han, øh, han har sådan en vane med, at han spiser meget. Det er også derfor, han, øh, fordi han har for højt stofskift, ikke? så han skal ikke spise så meget. Men det er han jo nødt til at stofskift, for det ryger ud. Det skal vi ikke... Øh, men bare... Øh, og det er så det, så kommer Anders til at smaske, fordi han er for amar og, øh, og så smasker han nogle gange. Og øh, det er så det, der. Som Simon han spiser meget for, så men det, er sådan, det, der hedder i kunstværdenhed homage af Anders Har de ikke at have det. Fuck det. Nå, vi kan også vente med det. No. Plejer de at telefonbøv, Gry. Ja, Så er det sådan noget, at man skal svine dem, der det er står for telefon. Uren, vi inviteret her oh, ja. i Hvad fanden sker der med det telefonpis? Hvad er det? er det? Hvad fanden. <laughs> nu kommer uh, Gry her og hjælper ja. os. Oh, Gud. Mm. Nå, men jeg sætter lige noget underlæggesmusik på. Ja, jeg gør det. Ja. Jeg Og det, ja. Og det, var, det var jo to timer i går, det kørte på sådan her måde. Hvad fanden sker mm. der med Nå. dem, der laver telefonerne? Ja, hvad hvad er det? fanden er det, hvad helvede, er det for noget? Hvad er det for noget? Hvad helvede? <laughs> hvad fanden sker der? Ja. Det synes jeg... Så. Nå, det kan... kan... kan... Nede med i Hvad sker der? Nå, så ringer han. Har du store bøffer? Nå, det er rigtigt, fordi de skal ringe til slagter Lars og lave telefonvis. Men der er det bare en eneste regel, når man laver telefonvis. Det er ikke at I kan sige i radio, hvem man ringer til, før man ringer, fordi så kan slagter Lars jo nå ikke at tage den. Og det var måske. Øh, men det var også... Hvordan pokker kan man vide det? Æ, men så er der ikke lige nogen, der tager den, fordi slagter Lars. Han er altså han er ikke født i går. Æ, han ved godt, at... Der, hvis der Så er nogen, skal vi prøve at spille noget musik så. Nogen, der ringer og laver fis med ham. Æ, det, der nu sker her, hvor jeg synes, at, at de fik fat i noget rigtig godt, det er, hvor Simon han... Simon Kvam, han laver sjov med, øh, med mig. Skal jeg Inden for Randers. Jeg er en flittig bruger af min brødmaskine til f.eks. af gurkensalat og til gullerøret af æbler. Det, en det, det giver penge, en særlig skiver. <laughs> Undgør sprøjt fra panden. <laughs> sprøjt er det fra panden, når man støjer bacon eller med disse pølse. Kan det hjælpe at drøse lidt sønd i fedtstoffen? <laughs> ja. Jeg synes, de gjorde det rigtig, rigtig godt, og jeg er meget, meget taknemmelig. Øh, men de kan jo ikke komme hver dag, og nu sidder jeg her, og det er jeg meget glad for. Nu skal vi have et stykke musik, og så, øh, så, så, så vil jeg læse lidt op fra ude af hjemme, øh, med, hvor jeg laver show eller efterligner Simon, øh, hvor han prøver at lyde ligesom mig. Øh, velkommen til, og tak fordi I lytter med, og, og send gerne en, en, en mail eller noget, hvis man vil. Man kan også bare nyde musikken. Det er jo torsdag, og det er jo dag, Sten blikker, fylder 225 år. White Stripes med Jolene, og øh, vi er jo stadig her på P3, hvor du lytter til øh, de sorte spejder. I dag kun en øh, spejder. Øh, mig, Anders Nordmassen, øh, Anders Meinholt, er syg. Øh, han er hjemme. Han øh, må ikke have nogen sindsbevægelse de næste 14 dage. Og det øh, har også medført, øh, at der ikke er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Øh, fordi at jeg har indført et nyt segment, som vi vender tilbage til lidt senere, som hedder øh, Slap af, Anders, Som er et meget suggestivt, øh, beroligende øh, selvhypnose øh, til... Øh, Primært andre selvfølgelig, men også til, hvis der er andre, som sidder derude og tænker, jeg har egentlig kørt lidt op, jeg vil godt rådes lidt ud. Så er der lige fem minutter med, med, med, med en dame, der fortæller, at man skal føle, at man sidder i et bad af farve og sådan noget. Det er helt vildt godt. Men først er der kommet til det, som jeg ved, at mange har glædet sig meget til, nemlig... Så er der lortebladet. Ja, dem har jeg kigget igennem, og der er ikke rigtig noget... Øh, men øh, i, øh, ude hjemme Som kom i går Der er et øh, tip Det er jo ikke rigtig gode tip øh, Men det er mest fordi Jeg vil prøve at læse det op øh, Ligesom om jeg og Simon Kvam Der prøver at efterligne mig så øh, så kan man lave noget Der hedder meta-sjov Og øh, det lyder sådan her Al den tunge. Hvis du brænder dig på tunge Er noget varmt Så hjemme, det er det her super på et isterning Det giver meget hurtig lindring Jeg brugte en til. Øh, jeg stod... Nej. Nej. Nej. nu er det, let. Nu er det lige lidt. At... Nu er det lige ved at gå i panik her. Ikke rigtigt. Øh, ja, det er fra Mini Minitragt. Når jeg skal hælde noget over på en flaske med en meget smalt hals, for eksempel en parfumeflaske, så stikker jeg hul, med en stoppenål i bunden af en tom, rengjort æggeskald, og får på den måde en praktisk engangstrakt. Og det effektiv støveklud. Støvet kan ikke modstå et støveklud, som efter vask i sidste hold skyllevand får et bad i fortyndet glycerin. Det suger sure støvet til sig. Jeg tror lige, vi tager et øh, lille stykke musik, og så øh, øh, tror jeg, at øh, jeg ja, vil... Før vi lige går til det... Nej, det er vigtigt. For det er sådan, at øh, der er jo... 2900 Happiness øh, har været øh, i, i æderen øh, TV3s øh, store satsning, og med god grund en succes. Øh, vi har jo haft øh, vores mange medarbejdere til at monturere øh, for at finde highlights. Og jeg ved ikke, om det er muligt at få lagt øh, 2900 op, så vi lige kan høre øh, dagens, dagens afsnit, før vi får en enig, en enig stykke musik her. Fordi det er, det er et centralt afsnit. Jeg ved, folk, der har, har fulgt med i serien, øh, var meget glade øh, for det afsnit. Og det er... Øh, ja, den er nu klar på fjernstart. Jeg skal sige grund til, at det hele lyder lidt stakatoagt. Det er, fordi jeg har jo altså også pludselig... At Anders har jo været meget på mange måder som en, som en, som en, som en storebror for mig, fordi at, at han har kunnet det med knapperne. Øh, og der er her mange knapper. Øh, og dem, dem sidder jeg jo med lidt her. Så det vil jeg bare undskylde. Det er lidt lokalrægtigt. Men der, det er vigtigt for Hyland, at også at I tænker på, at der har været andre gange, hvor der så har måske været et overskud i programmet, så er det et underskud i dag. Så kan man sige, okay, så er det lige vægt et eller andet sted. Nu er det øh, 29. Happiness. Det er jo fra afsnit i går, onsdagens afsnit. Et, øh, nej, det er løgn. Det er fra afsnit i aften, øh, hvor vi har en forsmag... Øh, hvor den scene, vi skal høre nu, er øh, scenen, hvor Jan-Erik von Bäck, spillet af Peter Reikardt, og man sige, utrolig godt spillet af Peter Reichert, render ind i sin far, Karl erik von Bäck, spillet af Kjell Nørgaard, I ved øh, ham fra snapsreklamerne, øh, på maj -Brit von Bäck, som er spillet af Sofie Lassen Kalkes, T-salon. Det udvikler sig højdramatisk. Johannes. Ja, far. <laughs> far. Du siger, far, din øjne er igen som før. Du har fået sin forstand igen, Johannes. Ja, jeg har fået min forstand igen. Ikke en eneste ejer har haft den tanke at bede Gud give jeg ængel tilbage. Johannes, hvor bespatter du jo Gud. Nej, det er jeg der bespotter Gud med jeres lunken hæs. <laughs> <trykker> lige med uh, I Don't uh, Mind, uh, og nu uh, er vi uh, så godt i gang med det her program, uh, at jeg har været i stand til at læse nogle uh, beskeder fra, fra, fra lytter, ja, og uh, jeg, det, det er meget fint, uh, uh, og jeg skal, der er jo mange, der ønsker Anders uh, god bedring. Ja, det gør jeg jo også, øh, og øh, ved Gud, øh, det er da dejligt, at nogen ligger på divanden. Nu skal vi, øh, øh, jeg har jo øh, i dag øh, en gæst, øh, fordi at, øh, det er det eneste rigtigt at gøre, mener jeg, hvis man øh, går en lille smule i panik, det er at ringe efter sin mor, hvis man er så heldig at have en. Øh, og øh, du er kommet, mor. Ja, tak. Ja, det er mig, der takker. Øh, jeg vil bare høre, øh, tak fordi du er kommet. Ja, det var så lidt. Ja, det er jeg... meget fint. Ved du noget om, øh, nu, øh, jeg skal lige forklare, øh, min mor er jo øh, sygeplejerske, ikke aktiv længere, men dog alligevel afdelingen sygeplejerske noget, du at blive ikke sand? Jo. Øh, og med øh, en, en lang øh, karriere inden for sundhedsvæsenet. Hvor mange år var du i øh, sygeplejerske? Jeg var 25 år på Gentofte, og så var jeg 6, 6 år på Frederiksberg, og så holdt jeg jo en pause der i, øh, i 50'erne, hvor jeg... Ja, hvor kvinder ikke arbejdede. Ja, ikke Hvorfor var for dyrt i skattevæsenet, sagde man, uden at jeg egentlig kan... Hvorfor var det for dyrt i skattevæsenet? Jo, der, der betalte man jo skat øh, af året foran, at det var bagefter. Så når man holdt op, så var det næste år, man kom til at betale skat. Betalte man skat forud? Nej, bagud bliver det Men Jamen det gør man da stadig, tror jeg. Ja, men altså det, det, var to, det blev så to år bagud i forhold til... Det forstår jeg ikke videre. Altså Nej. du havde. Du var oppe på Freiksbær lige noget Ja, der holdt jeg op i, i, i tre måneder efter, at øh, jeg var færdig, og så fik jeg, øh, øh, og så gik jeg jo hjemme på kræbervej. Ja, det er ude i det er ude i ja. Mørkøj. Og, og, og, og, der, og så var det jo det, at hvis at man øh, så holdt op, så skulle man ikke betale skat af det, man havde tjent året forud. Det. Det er en meget mærkelig rent. Men ja. du vil sige, at du havde kun tre måneders arbejde? Ja, efter at jeg var blevet gift. Nå, men, men, men efter du var uddannet, så blev du ikke gift? Nej, i ja, jeg, var, jeg blev færdig i 53, okay. og så arbejdede jeg ind til 56. Og det alt var, som det skulle være? Alt var, som det skulle være. Så blev jeg gift? Så blev vi gift, ja, i marts, og jeg holdt op til 1. juli. Fordi det kunne ikke betales arbejde? Nej, det kunne det ikke. Og det var ikke noget med, at man sagde, at det var fordi, at far sagde, at så skulle du skulle være hjemme? Nej, det var det ikke. Men de, de, sådan, sådan var det for os alle. Jeg tror, som bagefter har, kan jeg egentlig heller ikke set forstå, at jeg holdt op. Fordi det var, jo, det var jo fire, næsten fem år inden vi fik Peter. Ja, som er min storebror. Ja. ja. Og så... Ja. Hvad de lavede du alt den tid? Ja, det, det er jo godt. Jamen, der, dengang var, var alle jo sådan hjemme. Der var jo nogen hjemme hele tiden, og der var naboer og, og, og, som... Man snakkede med, og, og så gik far på arbejde, og så ordnede jeg huset jo. Og så kom han hjem? Og så kom han hjem, og, og dengang, der kørte han jo på knallert. Og, og, oh. Så det var jo sådan... Og var det ude i Lundtofter? Ja, han, nej, dengang arbejdede han inde på Østervold, på den, på den nye politekniske lærerinstalt, som det hed dengang. Ah, øh, øh, hvilken knaller var det ude der? Altså, det kan jeg sørge om ikke huske. Men var den, var den boret? Var den planlagt? Nej, var den var skidt? ikke boret, men den blev skilt ad inde på Spistugål. Hvorfor? Ja, fordi der var nogen... Han var ingeniør, en... eller det er han Ja, det er han jo. Og, og, og, og den skulle jo altså ordnes, så den gik rigtigt. Og som husmor var du så imod det? Nej, ja. jeg var ikke lige hjemme, da det skete. Ah. Så det var... Men så havde du altså 6 år før, du begyndte at arbejde igen? Ja. Og så begyndte du så øh, sygeplejerske ude på Gentofte. Gentofte, nej. Jeg begyndte først i 67, så jeg havde faktisk næsten 11 år. Ja, det var efter jeg kom til. Ja, det var da du kom i halvdags børnehave. Ja, i den røde børnehave. Ja, over det på øh, Var det tilfældigt, at jeg skulle i den røde børnehave? Nej, det var det ikke, men det, det var den, der var... Der kunne man få dig i halvdags børnehave, hvis man fik job ude, og det fik jeg jo så. Og du overvejede aldrig hele dagen? Nej, I begyndelsen var jeg jo nattevagt ja. ved tredje uge, og, og så øh, havde jeg to, to uger før. Så var jeg jo hjemme, ja. og, og så, øh, og, øh, så kørte øh, øh, far, der med, over i Børnehaven, ja. og så øh, øh, hentede jeg dig. Ja, men du godt, der var en brandbil over i Børnehaven, en rigtig brandbil. Var der det? Ja, som vi fik af et brandvæsen. og den blev senere fjernet, fordi den var for usikker. Ja. Og så var der tre man måtte bande i. Øh, men kan du huske, at jeg havde jo en episode, som jeg tror er seks år, hvor jeg løb ind i en scooter. Ja, det kan jeg godt huske. At, at jeg lå op og sov og havde ja, nattevagt. du havde nemlig nattevagt. Ja. Og så din ven Allan. Ja, min han, gode ven Allan. Ja, han boede nede nummer tre. Han, bo, han boede nede nummer tre på ja, Ruckers ja. ja. Og han kom pludselig løbende op til mig, der lå og sov. Og Brumla rent ind i en, det er mig. Ja, ja, ja. i en scooter. Ja, ja. Og det var sat. Det, og jeg får jo ned på gaden, men jeg var så glad, at du, du hylede ikke, før du nåede hen til gadedøren. Var det korrekt? Og så var jeg så frygtelig glad for, at du hylede, for så var du da ikke død. Nej. Og øh, det viste jo også, at jeg var lød ind i en scooter, der holdt stille. <laughs> ja, men det gik det var længe inden jeg fik det. For jeg fik dig op i badekarret og, og, og gav dig en jeg Ja, du mig med vand, ikke? Jo. Ja, og det er jo en, en god fordi, forholdsregel, når børn kommer skade. Ja, og så måtte jeg jo ringe til vores tandlæge, som ikke boede ret langt derfra, fordi dine tænder hang og dækkede ja, i kødtråd. I kødtråd, ja. ja. Det var dramatisk. Sådan var det dengang. Ja. Men det viser altså, at det var fordi jeg løb. Øh, jeg løb, løb lidt bagefter, og jeg løb foran, og så sagde jeg, noget, så vendte jeg mig om for at høre hvad han sagde, og så løb og jeg, og så jeg baglæns ind i skolen. Ham ind i en, der var parkeret så, på fortorvet. Ja, meget uhensigtsmæssigt. Og så var, var slaget i baghovedet så hårdt, at øh, mine tænder røg ud og hang i kødtråd. Ja. ja og du fik ikke nogen tænder, i for, øh, før du var ni år. Nej, der var jeg. Der var gennemtræk i overmunden. Ja. Øh, tak fordi du er her. Nu skal vi spille noget musik, og så skal vi øh, høre mere omkring sundhedsvæsenet, for det er lige præcis det, jeg lige vil høre om lidt. Men først øh, et stykke musik. Øh, må jeg starte den herfra? Det må jeg gerne, mine damer og herrer. Velkommen til et sort igen. Lige om lidt er der også programoversigt. Musik. For Evan Motion med A turn og Chase Wind. Og hvis man har lyst til at høre musikken, eller hvis og at se, hvad det er for noget musik, vi spiller, så er det jo bare øh, de sorte, øh, P3 skrostreg Ja, det, det er det ikke. Øh, gå ind på vores hjemmeside og kig på playlister, der står hele musikken, som, som filosofen er meget rar og lægge op. Nu har vi øh, en øh, programoversigt. Jeg har en programoversigt over programmet i dag, og øh, det er øh, i dag den 11. i den 10. i 11. i 10. 2007. Øh, Sten Stensen Blikkers fødselsdag, og Luke Perry også. Øh, der er første timers intro, der har vi haft, så har, har jeg besøg af min mor, det, hun er her stadig. Øh, så er der en reprise for gårds, Gårdstagens program, hvor vi evaluerer vikarene, det har vi gjort, det gik rigtig, rigtig godt. Øh, læs op forud af hjemme gik så godt, og så øh, aftenudgave 21. 2900 Happiness, den har også været der. Det, gik, det var rigtig fint. Og så øh, er der øh, slap af, Anders, øh, hvor vi har et nyt segment til øh, som Anders skal skrive op for. Øh, så er der Ole Henriksen, øh, har jo haft øh, besøg af Stig Tøftning i går aftes i Wellness Centeret i Los Angeles øh, på TV2. Øh, et bevægende oplevelse. Jeg glæder mig meget til at høre øh, ekstrakten af det. Og så i anden time er der et historisk tilbageblik som optakt til morgendagens udsendelse af Vilma Dans, som jo er inde i en dramatisk udvikling. Jeg ved ikke, mor, ser du at være Vilma Dans? Nej, det gør jeg ikke. Ikke hver gang. Nå, men har du fulgt med i, at der er nogen, der har meldt fra? Ja, der er noget med ham der, Brølsen. han. han. har meldt fra, men ja. der er også, at Vicky Berlins partner har nogen meldt fra på grund af stress. Nå, no. ja. Ja, det har jeg ikke fulgt med i. Nej, men det er det er og det, det er helt op i det røde og det er påfald, det sker samtidig med at Anders går ned med stress, at men hun har fået en ny danspartner. Men det her i det vi skal høre nu her, det er der ikke lige nu her, men lidt senere, det er et historisk bagblik øh, med Lej Yde, øh, som jo har en fortid i med Dans øh, Jam, kan man sige. Så er der øh, et øh, klip fra Godmorgen Danmark øh, fra i morges, hvor Ola Line er det faktisk fra i går morges, hvor og Line lukker programmet øh, og, og så laver de sjov og så kører de ud af en tangent, som er, er mageløs, men også meget smuk. Claus Riskær øh, var i går øh, en og erklærer sig skyldig mandatsvig for at koncentrere sig om den anden dom, så han ikke kommer i fængsel. Øh, vi har et klip, som, som, som, som på mange måder øh, sætter det smukke øh, statsmand i relief. Øh, så øh, er der Danmarks første 1000 kroners guldmynd øh, i ægte Grønlands guld, som man desværre ikke må købe på Grønland. Hvilket måske er lidt urimigt, så der øh, skal jeg ringe til, til Grønland lidt senere. Så er der selvfølgelig tidsbinko, og vi skal ringe til Kasper og sige undskyld for det med i går. Så der er øh, i den grad øh, nok at tage fat på, øh, vi fremskrevet klokken er snart 20.3. Øh, så nu øh, lidt musik, og så bagefter øh, tror jeg simpelthen, at vi tager segmentet Anders slap af. Men først øh, lidt musik til dem, som troede, at nu var det der blevet en P1 øh, her eller P4 på P3. Det tror jeg ikke, det er. For nu er der tæppebanker musik. Morgon The Water uh, med senior kokonot uh, i en uh, korrevision af det gamle uh, Deep Purple-nummer. Uh, mor, jeg havde jo Deep Purple stående på, uh, ledet, eller på min uh, korrejag, uh, yeah. som dreng. Kan du huske det? Det kan jeg godt huske, uh, yeah. uh, Men så vidt jeg mindes, hørte jeg ikke noget Deep Purple-musik. Det her, jeg fulgte jeg ikke med i Nej, meget. det gør heller ikke noget. Nej. Men uh, der stod Deep Purple, Right Heap og Status Quo bag for den. Uh, uh, jeg vil bare en ting, jeg vil høre dig om, mor. Uh, i, du var i uniformen i 25 år inde på, øh, på Gensafdarmt sygehus, ja. øh, og øh, det gik godt. Ja, Folk det, blev raske. Ja. Øh, og, og jeg nød mit job. Og du nød dit job. Øh, har du en oplevelse af, øh, blev ble det bedre, eller blev det værre, eller blev det det samme i de 25 år? Jeg vil nok sige, at jeg oplevede en betydelig forringelse de en sidste forringelse. år. af jeg arbejdede. Det var ligesom, der kom så mange øh, besparelser, og så er det også det, at hver gang der kom et nyt forslag, så fik det ikke lov at, at, at blive prøvet igennem. Det varede ikke. Altså det, det varede, så fik man et nyt, og det hmm. hele blev lavet om. Hmm. Og det er svært, fordi der skal jo alligevel gå lang tid, før man sådan Man kan... skal have tid til lige at finde sig selv. Jo. Ja, og, og, og se resultaterne. Men det var ikke, fordi der kom flere sygdomme, vel? Nej, det var ikke det. Men det var jo det, at der blev dårligere og dårligere tid til sådan i og for sig... Og, og, og arbejde sammen og, og, og arbejde hen på sagen mm. det de, de blev mere spredt og... Men var det så sådan at øh, de der folk der altså patienterne ja. bliver de mere pivet? Nej, de patienter, der er jo en grund til at, at folk beklager sig fordi. Jamen er det, at nu, at nu er du 77, ikke? jo 77 øh, kan man ikke sige at folk er blevet mere pivet end da du var eller er det urimeligt? Jo, man har nok vendet sig til en helt anden, at man kan løse mange flere ting, og man forlanger ligesom, at man kan blive kureret ja. for det hele. Og det kan man ikke mere. Det er jo meget få ting, som i og for sig er blevet nemmere at kurere. Og så er det også, det, det hele skal ligesom gå lidt hurtigere. Ja. Der, der er ikke tid til sådan... At dvæle ved noget, og, Nej, og, og, og, og, og, og ligesom at forklare folk, hvad der, hvad der er årsager og virkninger. Så. så når Anders nu for eksempel, han har, nu har han jo øh, lidt forhøjet øh, stofskifte, ikke? Så skal, det skal man ikke kimse af, vel? Nej, det skal man ikke. Det skal, skal ikke, han tage meget alvorligt. Fordi det, det, det er jo det, at, at det jo, ellers så brænder hele. Ja. Og, og, og, og, og det er det, Anders, hvis du lærer derhjemme, det er det, du skal huske ro på. Øh, og, og, men, men det er vel også noget med, at, at, at, at, at alting går så meget hurtigt, altså, at alle er mere stressede nu end de var Ja, og man forlanger så forfærdeligt meget mere Jo, men på den anden side, der, da, du, da du var barn i, i 30'erne og 40'erne, der, der har det da været langt sværere at, at være til den der nu Så jeg, jeg kan ikke helt forstå, at det skulle være mere stressende at leve i det her liv, end det var Jeg ville være mere stresset at leve øh, i, i, i 39 og være 9 år gammel, så bryder 2. verdenskrig ud og, og alt er noget mærkeligt noget der er det langt mere sikkert og at leve det her tilværelse, vi har nu. Jamen, det, det var også stressen. Jeg kan så tydeligt huske, at hvordan det var, der krigen var ved. Ja. Og hvordan man ligesom lå. Jeg lå på en divan, vi havde i, i vores stue, og så på sådan et mørkt tæppe med en norsk væveri. Det var som dunkel og så videre. Og så spurgte jeg altid, hvor, hvor langt er det væk, det her krig. Det rykkede længere og længere op, og så kom det der i Polen. Mm dernede på Falster, hvor jeg boede, der havde vi jo mange polakker. Ja. Ud i Ja. Eller, eller, eller i kaserner, som Kaserne. vi havde dengang. Ja, så var det meget tæt på, da de gik ind i Polen. Ja, så, så jeg kan huske, at dernede ved Østersøen, at man tænkte, at over på den anden side, der er faktisk nazisterne, er nazisterne ja. og man hørte det. Altså, jeg kan nu høre Hitler på radioen. Jeg kan huske, at jeg løb udenfor og gemte mig, fordi Ja, det var så ophissende at høre på ham, og, og man var virkelig bange. Ja, og det var der ved noget andet stressniveau end i år 2007, skulle jeg forestille mig. Altså, hvor, hvor truslerne er noget mere diffuse. Ja, men altså, jeg var jo kun 8-9 år dengang, ja. og, og, og, og det var ligesom det hele, sådan, alt det der mørke og, og det, der nærmest det, det lå i det der mærkelige... Øh, tæbepær med alle de mørke figurer og skoven og sådan noget. Det var så underligt, at jeg forbandt af hele truslen med det der. Ja, men, det, men det er jo meget nærliggende. Men jeg havde jo mere, jeg var mere bange for det billede, som nede hos, hos din far, altså morfar, med, med Rafa's engle, som jeg synes skuglede på en meget mærkelig måde. Ja, men det, var, altså... det, men det var det var jo et, et, et, et, nok det eneste, min far havde haft med fra sit barndomshjem. Ja. Det var de der to, to engle, som, som så blev sat op over min seng, da jeg var barn. Ja, og senere fik jeg det, når jeg var på besøg dernede. Ja, det ja. kan jeg huske. Men det var også, fordi det var et sort-hvid og, og der var jo ikke så mange farver. Æ, verden var jo i sort indtil i uh, gang midt i 50'erne, hvor, hvor der pludselig kom farver over det hele. Æ, men vi skal nu, for at gøre, Anders, nu skal du ikke blive bekymret af, at uh, med, der er ingen krig. Uh, der, vi lever vel nok i det mest sikre af, af hele uh, menneskets historie nogensinde. Så Anders, du skal længe, og også alle andre, lægge jer roligt tilbage. Der er ingen mørke tæpper eller rarfer i sengen, at er bange for. Og som ligesom at understrege det, så har jeg her et, et stykke musik, som, øh, som er mere at karakterisere øh, som en... Øh, jeg skal lige finde, hvad det er for en, øh, To sekunder, øh, øh, som, øh, som er givet til... Det er nummer to, ja, øh, som, er, som, er, som er en slags selvhypnose -øh til, primært til andres, men også andre, hvis der er nogen på vej med stress. Det tager fem minutter, hvis vi går døde, det er muligt, at man går døde, så går jeg ud inden, men ellers så bare... Det er, noget om, det er på engelsk jo, men det er noget om at synke ind og forestille sig, at man bader i noget farve eller noget. Men nu, nu, nu prøver vi, og det her det er altså segmentet. Slap af, Anders. Hvis ikke det her fungerer, så finder jeg noget andet afslappning til i morgen. Anders læng Ja, nu tror jeg efterhånden, at vi skulle være ved at have slappet Anders fuldstændig af. Og for at dem i trafikken ikke går helt... Helt, helt i stå, så tror jeg lige, at vi sætter lidt fart på med det nummer, der kommer her. Øh, nu er der tid til øh, p hedder næsten øh, om 15 sekunder, og bagefter så er vi tilbage med min sorte spejder. Øh, min mor er stadig gæst, øh, og øh, øh, ja, det bliver... Det er en hyggeligt. Jeg skal nu faktisk træde vand i fem sekunder endnu, men nu er der mine damer og herrer, Jeg håber, at I skal trykke på noget nyheder fra virkeligheden kl. 15. Velkommen til De Sorte spejder på B3. Med Anders Breinholt og og I dag uden Anders Breinholt, i hvert fald i aktiv medvirkning, fordi han er jo sygemeldt. Jeg er Anders Lund Madsen, jeg er her med min mor, som er sød at være her. Og så selvfølgelig filosofen og gry og Algodt og Per, som sidder ude i teknikken. Og vi har en situation nu, hvor i går i programmet var der vikarer. De havde den store fornøjelse at ringe til Kasper fra Thy. Og jeg kan forstå, at den, øh, øh, det var en samtale, der var straks over to, op, to opkald, faktisk, og den anden af disse samtaler var øh, endelig uheldig med, at, øh, at der, der var en diskussion mellem, jeg tror det var Rune og Kasper omkring noget hardware i computersektoren. Øh, Så jeg ringer lige op til øh, Kasper nu og høre hvordan det går for ligesom at gyde lidt olie på vandene. Øh, og det sker med, at jeg øh, prøver her. Jeg op på det udgivende nummer, og ser, om der er hul igennem. Det er jo spændende, han er jo teknisk set stadig i skole, øh, på skolen, men vi kan da være så heldige, at han er nået at få fri. Øh, sker ikke umiddelbart noget. Nu øh, må vi ikke gå i fornik. Jeg prøver lige en gang til. Det er nok fordi, der ikke... Øh, jeg skal lige høre, at der er ikke nogen klartone her. Øh, burde der være det? Jeg, jeg nu at vide, at, at der burde være en klar tone. Der er bare det der hedder, hedder vidstøj. Nu nu får vi så filosofen til at ringe op. Det er også, det er også sikkert. Øh, så vi øh, så vi prøver lige igen. Øh, klar tone er utrolig vigtig inden for telekommunikation. Det er jo en A, en A lyd, øh, mens øh, at der bliver ringet op. Er der er der nogen igen? Så ringer den. Oh, fififit. Spændende. Ja. Hmm, hmm, hmm. Jeg, måske lidt... jeg ringer til Kasper Højgaard's telefon. Jeg kan tro ikke, han lige nu er man liggen med skede. Um... Indtal din besked efter tonen. For at afslutte, tast firkants eller læg på. Okay, Kasper, det er Anders, din ven fra København. Vi ringer lidt senere, tror jeg, fordi at jeg vil bare høre om, du stadig var sur med med dem fra en Jeg ringer lidt senere. Hej. Ja. Nej, det var jo ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Øh, men så er vi øh, i hvert fald det her altid, som det er i b i stand til at spille en plade. Øh, det gør vi nu, og så øh, kommer vi tilbage igen om et øjeblik. Rihanna med Pond øh, Replay. Øh, mens øh, vi sidder her og morrer os på andres Bekostning, så er der jo folk, der ligger øh, og er syge. Ikke mindst Anders Beinholt, øh, som jo øh, er øh, syg. Øh, men ikke, ikke, ikke, ikke, ikke, ikke længe havde han været syg, før at, øh, at smadeskribenterne er øh, i fuld flor. Øh, på Radionyt øh, er der allerede nu en nyhed, hvor der står, at Anders Breinholt på grund af stress. Det er jo vanvittigt. Øh, det er jo selvfølgelig ikke stress. Anders, er der noget menneske i verden, der ikke bliver stresset, så er der Anders øh, Han har et let for stofskifte, som hvis han blev stresset, kunne... Betyde, at øh, han øh, eksploderede som, øh, som en luftballon. Øh, derfor, for at forhindre... Altså, det eneste, han ikke er sygemeldt på grund af, det er stress. Det er jo netop det, han skal have, og det er det, der er så vigtigt, fordi nu ligger han derhjemme, og han, er, øh, han har det største bredbånd man kan få øh, i universet, og, og er så meget online, og hans Xbox allerede nu er gået ned, og jeg ved, han har læst det her et eller andet sted øh, på nettet, og er, er, er i en Ekstrem risiko for at få stress af at få at vide, at på grund af stress. Det er jo ikke, øh, det er jo Lars Daneskov, øh, der, der går ned i stress. Det er ikke Anders Bejnholdt. Øh, sorte spejder bliver ikke stresset. Det er ligesom at sige, at, at fugle, øh, de dykker heller ikke. Jo, jeg ved godt, der er nogen øh, lappedykker osv., men øh, rigtige fugle, som ørerne og sådan noget, de holder sig oppe, eller må, eller rosbog. Der er mange fugle, der ikke lige dykker. Pingviner måske gør det. Det er lige meget. Anders har ikke stress. Det vil jeg gerne sige. Øh, også fordi de allerede ringede for ekstrabladet til øh, DS presseafdeling og øh, også hvad er det er for noget? Øh, der kan bare. Jeg tror måske Churchill for stress før. Eller fik nu er han jo død, ikke? Men altså dengang. Og han havde trods alt et helt hold reddet på. Plus et umodhåndens spiritusforbrug. Øh, hvilket heller ikke er tilfældet for Anders. Nej, der er ingen grund til. Øh, Anders er det, der hedder. Han er, meget han er det, der man kan sige, han, er bare, han, er bare, han skal bare lige slappe af. Det er det. Han, for, højt, øh, for højt stofskift, det er, det er en, en meget udbredt desværre. Og, og mor, der kan du måske lige fortælle mig øh, som sygeplejerske, øh, for højt der skal det er jo ikke noget, man skal bare sørge for ikke at blive stresset, ikke? Jo, og så skal man jo at have noget medicin for det også. Man skal selvfølgelig også. have noget medicin, og man skal finde ud af, hvorfor det kommer og så videre. Men det har man gode muligheder for. Gud skyld, Men han må, bare ikke blive, han må ikke blive udsat for nogle sindsbevægelser. Det er derfor meget vigtigt, at vi hermed demonterer Anders Beinholdt Nielsen, som ikke hedder Nielsen længere, det gør stress om, har ikke stress. Det har jeg lidt. Uh, I midlertid er der en vej ud af det her, og det er at ringe til udlandet. Det er således, at man i anledning af uh, et jubilæum, som jeg ikke er helt overblik over, hvad egentlig indbefatter, har man valgt at udgive en 1000-kroners mønd i Danmark. En slags erindringsmønd. Og der ved jeg ikke lige, om jeg kan... Uh, da, ja, nu får jeg faktisk allerede nu besøg af filosofen igen. Uh, og jeg ved kan du lige sige, Karsten, uh, hvis du lige taler ind i den mikrofon, hvad, hvad er det, uh, anledningen til udgivelsen af mønten? Øh... Du er ikke stresset, vel? <laughs> Nej, jeg... jeg bliver ikke stresset. Jeg ved det bare ikke, rigtigt. Men det er en, er en erindringsmønd, Det er en form for, ja, noget jubilæum måske, men mm. også fordi, tror jeg, man har fundet guld på Grønland, måske. Det er også en god anlæng, ja. fordi den er jo præget i Grønlands guld. Præcis. Ja, og, og den koster 1000 kroner. Det er jo en 1000 kroners mønd. Ja. Og det eneste, ligesom, Arfadabai... Den, den koster faktisk 2500. <laughs> okay at få toen, sig, hvor god en idé det egentlig er at købe den, at det er en 1000 kroners mønt, der koster 2500 kroner. Så er den da også betalt, hva'? Ja, ja. ja. Øh, godt så. Men der er et arbejde -by, ud over prisen, og det er, og, og, og hvad er det? Det er, tilbud. tilbuddet på mønten gælder ikke i Grønland. Okay. Det vil sige, at man har altså lavet en guldmøn for første gang nogensinde i ægte Grønlands guld, koster 2500, og hvad? Øh, det er 2500 kroner, Simpelthen. inklusive moms og porto. Og forsendelse? Det må det være. Uh, men det må ikke sælges på Grønland. Jeg har tænkt mig at ringe til uh, Amar Salik for lige at høre, hvad man umiddelbart mener om den sag. Det er jo noget af et langt nummer, så jeg uh, beder om smule til modighed her. Først røret af, og så tryk på knappen. Ja, tank. Sådan her. Nej, nu er der ikke klar tone igen. Nu er der klar tone. Rolig, step down, Defcon 4. Så ringer jeg op her. 8. Nej, den er ikke. Prøver vi lige igen her. Så stop dog. sådan. Nu gælder det ikke at gå i panik. 009, så er man ude af landet. Nej, 000. Undskyld. Jamen, der er tre nuller på. Nå, der er lavet en typo. Okay, sådan. 009. Det er så vigtigt, at man ikke går i panik så kan man gå ned med stress, og så går der 10 sekunder, så står der på nettet, at man er gået ned med stress, og så ringer ekstrabladet og siger, hvorfor er man er gået ned med stress. Så nu er, der i hvert fald, nu er telefonforbindelsen på vej over Nordatlanten, på den runde Torshavn, så går den under den norske rende. Nej, der har den forhåbentlig ved under, for den sådan. Sådan. Det gik ikke rigtigt. Øh, vi prøver lige igen. Det her er ikke, noget, det er ikke noget, der er en grund til at gå i panik over. Og i himlens navn måske lidt. Og jeg får lige en gang til her. 009, det er Hotel Angmak Salik. Sådan, mine damer og herrer. De kan bare sidde sidder de i en eller anden form for bilkø og sådan noget. Ikke Så kan de jo også bare tænke, Jamen, alternativt det her, det var bare at sidde og kigge ud i trafikken. Og så kan det da også være, at det trods alt utroligt svært at trykke, mens man taler. Sådan. Der er bare en abe. Så er vi igennem. Så, det er så. Det er Goddag, det er Anders Lund Madsen fra De Sorte Spejder i Danmarks Radius P3 nede i København. Ja, goddag. Hej, undskyld, jeg forstyrrer, at du er i radioen. Jeg ringer kun fordi, at øh, der er udgivet en erindringsmønt i anledning af, at øh, der er fundet guld på Grønland. Øh, så har undskyld, man... hvad sagde du? En hvad for noget? En sådan en, en, en festmønt, tror jeg, man kan sige. Altså En mønt, øh, det en, en, en fest? En, ja, en 1000 kr. første, første 1000-kroners mønt i Danmark. Og, de, og den kan man købe for 2500 kroner. Umiddelbart lyder det ikke som et godt tilbud. Nej, men... det lyder så om, at man bliver lidt snydt der. Lige præcis, men ved du hvad værre er? Den er jo lavet af men det eneste sted, man ikke kan købe den, det er i Grønland. No? Der ringer jeg så øh, til dig, fordi at, øh, øh, du er i Grønland. Og til, Som grønlænder, øh, hvad er din umiddelbare reaktion? Så synes jeg bare, at øh, man skulle tage og købe nogle af de mønter der, jeg synes. <laughs> Ville du kunne finde på at købe en møn til 2500, som er 1000 kroner værd? Jamen, det er jo nok noget for samlere. For så nogen som ikke er samme, så lyder det som noget, som er helt vilandsvægt, selvfølgelig. Samler du på mønter? Nej, det gør jeg bestemt ikke. Øh, øh, forstår du folk? Kender du folk, der samler på mønter? Øh, nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Øh, det er det samme som, som folk, der samler frimærker, ikke? Det lyder som, hvem fanden gør det? <laughs> men det? Men det er der jo nogen. Jeg samlede på på frimærker, da jeg var lille. Det gjorde, det gjorde du ikke. Har du samlet på noget, vil jeg lige uh, Jeg har kun samlet... Jeg samler på, på kameraudstyr. På hvad for noget den, udstyr? Det er mikro, jeg er glad for. Det, det er sådan lidt halvdyrt. Hvad for noget udstyr? Når kameraudstyr. Uh, hvad er det foretaget, Nikon eller Canon? Uh, jeg ja, har Nikon. Mm, det, er, det er meget glad for Nikon, men, men uh, der er jo til flest, der er glad for Canon. Ja, uh, det er rigtigt. Men det er jo også... Der men, var eller, din... Jeg kan nu lige... Uh, ikke så Og det er også lidt billigere, det må din kone være glad. Ja. <laughs> Men jeg vil lige høre en ting. Nu skal jeg, det var bare lige du er på Hotel Amaksalik, ikke? Ja, det er. Er der er der ledige værelser? Der er masser af ledige værelser. Hvor hvor hvor er været i Amaksalik lige nu? Det er smuk solskinsvær, og vi har lige fået øh, et læsne på på øh, 10 cm. Åh. Oh. Men øh, der, er jo, der er jo meget øh, skriveri i danske aviser i de her dage om, at Grønland kan vende et ekstrem boom i turismen, når nu at, øh, isen trækker sig længere tilbage, og det, ligesom det hele blotlægger sig. Tror du på den? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, det går nogle år endnu, før, øh, før vi oplever sådan noget. Men altså sne, Så... 10 cm sne på den her tid i året, er det normalt? Ja, det er det. Det svinger meget den her tid om hvor... året. Øh, så, men... så der regner, så er der sne, og så... Det kan gå en måned fra, der til, før vi får noget. Så... Men det sne, der tror, ligger der nu, bliver det liggende? Eller er det, er det frostvær nu? Jamen, nej, det er sådan... Det der er lidt... Uh... Hvad hedder det? Der er sådan lidt over frysepunktet nu. Mm, og det, det er det farligt, som jeg skal blive... Men i morgen er der kost, er om natten nu. Hvor mange værelser er der på, til langt skal ligge? Der er... Der er, øh, men lige lidt, hvor mange værelser har vi egentlig? Vi har cirka 50 værelser. Og, øh, og hvad, øh, hvad koster, hvad koster det? Altså ja, vi har tre typer værelser. Tre typer værelser. Okay. Æ, vi har sådan deluxe værelser, som er sådan som noget er rimelig flotte, Og så har vi standardværelser, øh, som er værelser med bad. Og så har vi budgetværelser. Åh oh, nej, budgetværelser. budgetværelser de det koster omkring 500 kroner stykke ned i morgen med i der. Og så standardværelserne, det er cirka 900. Og er det Og Og er det lux? Jeg mener, det er 1200. Er det med udsigt? Uh, ja, det er det. Vi ligger rigtig pænt flot. Er det udsigt over øh, vandet? Ja. Oh, du kan gå ind på vores hjemmeside på ArcticWonder.com. ArcticWonder.com. Og ja. øh, jamen, det vil jeg gøre. Tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Ja, det var så lidt. Og have en god dag. Jo, tak i lige måde. Hej. Hej. hej. Ja, øh, ikke så meget måske øh, i retning af at få afdækket guldsagen, men absolut øh, et behageligt øh, stadfæstning af rigsfællesskabet stadig eksisterer. Nu et stykke musik og bagefter almindelig spas. <hums> <hums> Katie Tunstall, som jo lige har lavet en ny plade, og oh, nej, den er god, uh, over i Skotland er hun fra, uh, og uh, spiller tæske god musik, man skal gå ned og købe den, hvis man uh, på nogen måde er i stand til at forebevise en kommune om noget SU eller noget. Vi skal have tillidsbænker nu, og uh, det er et uh, teknisk problem, der gør, at vi ikke lige kan sige, nu er der og det tekniske problem er uh, i form af en Google post-it, uh, som Gry, uh, vores reaktionschef, har skrevet telefonnummeret op på, og den er simpelthen væk. Så indtil, at de finder den, eller mens de leder efter den, og, og øh, øh, på ingen måde går ned med stress, så vil jeg lige forsøge at få fat i, i Kasper en gang til. Mor, du har det okay? Ja tak, Klart, det er det godt. Fint. Glimmerne. Så prøver jeg nemlig lige at se, om, om vi skulle være heldige at kunne få fat i den gode Kasper fra tyg. Se ser vi her, om der er mere held den her gang. I hvert fald er den igennem. Hmm. Mm. Skulle efterhånden have fri for skolen, skulle man tro, den er jo kvart i fire. Mm. Mm. Nej, der er ikke noget hjælp mm. fra, fra noget skal man sige. jeg ikke er til Kasper Højgaard til ja, telefonen? det kan tro, du jeg godt ikke, kan Tak skal du være. I himlens navn... Nu er vi i midlertid i stand til at kunne sige, at den gule selv er fundet. Øh, jeg skal lige høre, Gry, du talte med Anders øh, øh, uden at ham. Var han blevet stresset over for at vide, at han har ned med stress? Han er, du nikker, meget stresset. Jeg skal lige... Øh, Gry prøve at sige det, så sødt som muligt, han var lige op at Anders, du skal bare tage det helt fuldstændig roligt. Der kommer mere at slappe af, Anders, i morgen. Og øh, det går godt. Vi savner men det går godt. Øh, Tillidspenge, mine damer og herrer, det sker på denne måde. Ja, hmm. yeah. det første, som vi nu gør, er, at jeg læser nogle tal op, og så ser vi, om nogen der ringer ind, og så skal man jo sige tillidsminker. Nummeret er 73x20, og så tager vi det interview derfra. Og skal jeg trykke på den her nu? Nej, ikke før jeg begynder at læse er. Ja. Det første nummer er nummer 14. Nummer 14. Så er det Nummer 8. Nummer 8. Der er en igennem. Skal jeg så tage røret af, eller skal jeg bare sige hallo? Jeg trykker på den røde. Hallo? <laughs> Til lige Nej, fantastisk. Ja. Æ, tillykke. Tak, tak. Åh, oh, det er en mærkelig stemme. Ja, <laughs> ja, men det er en af de der uh, over 45, du ved du, eftersøgt forløb. Åh, oh, klipperne. Nej, ja. jamen, jamen, det er da dejligt. Hvem hvem hvem er det? hvem det er, er du? Jytte. Hej, Jytte. Jeg hedder Jytte, hej. Øh, Jytte, hvor ringer du fra? Ja, lige nu kører jeg rundt ind i Kolde. Hold op. Øh, øh, hvorfor, om jeg må spørge, Hvorfor kører du rundt ind i Kolding? Ja, det er fordi jeg er på vej hjem fra vejle. Åh, oh, uh, og, og, og du tør, du bor i Kolding? Ja, jeg bor ude i Sønderbjerg. Åh, oh, selve Sønderbjerg? Ja. Nå, uh, må jeg spørge dig om noget? Ja. Uh, hvad laver du til daglig? Jeg er noget, der hedder supporter. Åh, oh, uh, og hvad uh, supporterer du? Jamen, jeg uh, supporterer i nykredit. Øh, Nykredit, øh, er du så sød? Øh, holder I på nogen måde sådan nogle møder, hvor, hvor, hvor, hvor medarbejderne taler om, øh, hvordan det går, og med, med kampagne og sådan? Ej, det er jeg ikke med til. Oh, jo. Det er, jeg er med til Line og kejsen og den slags. Line og kejsen? Ja. Okay, øh, men det er kun fordi, den der øh, kampagne har, ikke? Med, med, med, med, I fjernsynet, ikke med Nykredit. Den der ja. mel den melodi, der bliver spillet, det er bare en melodi, jeg er meget glad for. Så vil jeg bare være så glad, hvis, øh, hvis de brugte den anden en, fordi det at, er at, at, sådan sønd at bruge den i en reklame, synes jeg. Så jeg tænkte bare, hvis du anden okay, måde... Det skal jeg da sige videre. Det vil være virkelig sødt af dig. Ja. Ikke fordi, der er noget i vejen med ny kredit, men Nej. det er bare, nogle gange, så, så er det jo sådan musik, der, der får en anden mening. Yes. Øh, er du glad for at være en ny kredit? Meget. Øh, hvad, hvad vil det sige at supportere egentlig? Altså man støtter, man støtter, man sørger for, at det fungerer? Ja, vi er, vi er sådan en administrativ afdeling, der støtter vores center rundt omkring. Åh. Oh. Uh, det er sådan set også, der laver alt arbejde. Fordi der er nok, ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, men uh, er det så hele Midtjylland? Uh, det er det er samlet to steder, i Vejle og i Høje Tørsbrug. Hold da om. Så vi har Jylland og Fyn, og så i, har i Højtop, der har de jo så sjælland og øerne. Er der sådan nogle steder, der er særlige problemer. Åh, det bliver. Nej, det er kan tale om her. Det er der heller ikke. Men, men der er altid. Ja. Men, men godt at du gør. Øh, og er der, er der, har du, er der. Har du en familie? Og jeg har en familie. Ja, ja. ja det har jeg da. Ah, glimrende. Øh, og hvad hedder din mand, hvis det er en? sådan? Det... Han hedder Paul Æk. Hvad laver Paul Ek? Han er ansat en idræthal i Oh. Øh, som sådan hal, en halvmester? Som øh, næsten. Altså sådan lige under. Hans supporter Ja, synes jeg en halv. Oh, så. ja. ja. Øh, og, og, og, og har I børn? Vi har en fælles, ja. Og så har han en, eller jeg har jo så en på Gule Kader, ikke? Åh, oh, og, ja. og, og, og, og hvor gamle er de? Øh, hende på gode Kader, 130. Du er krald. Og, og den anden, hun er 22. Det er vores fælles. Jamen, så har du altså også er du været hurtig, om jeg så måske sige. Altså, hvad tænker du på? Jamen, jeg, så... sagde ikke, jeg sagde ikke, at jeg var 45. Næ. Jeg sagde, at jeg var over 45. Ja, men alligevel, hvis du har en, en datter på 22, ja. fordi så, så gammel er du heller ikke. Nej! Nej, så kan man ikke køre rundt og supporterer. Nå, jamen, det gør jeg altså. Jeg er imponeret. <laughs> øhm, tusind tak, fordi du ringede. Ja, jeg tror du har vundet en t-shirt jo Og ja. hvis du vil være rar sende en, en, en mail til satansøgnelsnabelagdr.dk ja. Og så ja. i emnefeltet skrive Ikke noget stress Ikke noget stress Jamen ja. det vil jeg gøre Og så din størrelse selvfølgelig Ja tak Og, og du har også vundet en til paul ikke? Så også hans størrelse ja, tak. tak for det okay. det, er, det er mig der takker Tak fordi ja, du ringer Hej der er lige en sidste ting ja. Du kører jo i bil ikke? Jo det gør jeg Nu er jeg lige ved at Ja Jo det gik ja Åh hvor kører du ind nu? Hej. Det gør jeg ikke. Det var personskade. Er det muligt, at du kan aktivere Blindlyset? Eller vinduesviskerne er også en god idé. Jeg kører lige vinduesvæskeren. Ja, men så er det bare svært at høre måske. Jeg prøver lige. Du får blindlyset, blinklyset, så. Okay. Kan du høre det? Ja. Jeg ved ikke. Jeg prøver lige. Det er bare fint. Må, jeg ved ikke. Vil du gætte først på hvilken bil det er? Hvad siger du? Nej, ah, det var bare, min mor, jeg ville løbe her, om hun ville gætte med. Kun du høre, hvilken bil er bare på blinklysene? Nej, det kan ja. jeg ikke, men jeg tror, det er en Peugeot. Jeg tror også, det er en Peugeot. Jeg tror, det er en Peugeot 209, er det korrekt? Nej, det har jeg ikke råd at til. Det er en uh, Mitsubishi Colt. Nej, men det er ja. samme, det er samme type, altså det er jo samme bilstørrelse. Det er uh, en lille fedt til Vi var inde i parken, vi oh, men vi tisser op et forkert tre. Åh, med så må ja. sige. A Tusind tak, Jytte. Ja, kører forsigtig. Ja, det vil jeg gøre. Og helt på i ikke. Jeg skal da. Hej. Eller mojn. Hej, morgen. hej. Morgen. Ja. Vi prøver en til. Vi spiller pladen fuld, men... I himlen navn, nu ringer det igen. Jeg har jo ikke gjort noget, så stop dog. Jeg har ikke læst nogen nummer op. Uh, nej, vi tager lige et uh, stykke... Ja. Yes. Vi spiller lige et stykke musik, uh, mine damer og herrer, og så uh, tager vi pladen fuld. Her kommer Frankie Valli. Frankie Valli med I can't take my eyes off you. Frankie Valli og uh, can't take my off of you. Uh, alle der husker uh, Mel Gibson, så jo er en meget meget meget undervurderet skuespiller i hans pragtpræstation sammen med Julia Roberts i filmen Conspiracy Theory skal også huske hvilken central dosering denne sang havde i den vidunderlige film nu skal vi spille pladen fuld uh, og jeg begynder at trække nogle flere numre det næste nummer er nummer 23 nummer 23 tak for lyden nummer 52 52, 52 Nummer 27. Nummer 27. Og nummer 12. Der er en lytter igen. Lad os se. Hallo. Ej, tillykke. Lars. Tillykke og hjertelig tillykke. Hvem har vi igennem? Det er, Rasmus, er, det. Æh, er det? er det Anne Rasmussen? Rasmus. No, Rasmus, Hej Rasmus. Rasmus, hvor ringer du fra? lige nu ringer fra motorvejen mellem Aarhus og Kolding. Er du sydgående eller nordgående? Sydgående. Ja, ah, så er du noget. Aha, du er også på vej til kolding. Interessant. Er du bare hjem eller ud? Jeg er på vej hjem. Hvad har du lavet i Aarhus? Ej, ja, så er i løbet Nå, er lavet jeg har været i løbet i Randers. No, jeg lavet i Randers. Jeg har været ud at pakke. Oh, Indpakket pakker eller bare pakker. bare? Er det indpakket pakker, eller er det bare pakker? Hvad er er der I? Er du. Er du post? Ah, ja, jeg kurrer. Oh, klimmerne. Hvilket kurrerferie er vi er vi er vi i, i, i hænderne på? FedEx. Oh, klimmerne. Øh, øh, og du kører på motorvejen. Ja. Yep. Øh, så du er kurrerpost og hører hjemme. Hvor bor du? I København. Ah, så du er frien. Ja. Øh, Rasmus, har du en familie derhjemme? Hvad var? Har du en familie derhjemme? Det har jeg, ja. øh, og øh, hvem, er, hvem er din familie? Er, er, du, er, er du gift eller er samboende? Nej, så gammel er jeg. Nej, men, men, men hvor gammel er du? Ja, er ja, 22. Åh, oh, okay. Øh, så du har en kæreste. Er det et, og det er en kvindelig kæreste. Og hvad hedder hun? Hun er kvinde, jeg hedder Rikke. Oh, og har I øh, nogen børn? Det har vi ikke, nej. Har I nogen husdyr? Det har vi heller ikke. Hvad bor I til leje? Det gør vi. Ah, glimrende. Øh, Hans Brændholm bor til leje. Og øh, har du overvejet på noget tidspunkt at tænke, at jeg vil have nogle børn? Ja, på et tidspunkt. Øh, er det noget, Rikke presser på med? Hvad for? Er det noget, Rikke presser på med? Ah. Ja, altså, nej. Jeg kan ikke tænke, hvad du siger, Anne. Det er også bare noget rød. Nej, det er ikke noget rød. Jeg spørger om, er det noget, Rikke presser hun på? Vil hun gerne have børn? Nej, ikke nu. Ikke nu. Øh, okay, fair nok. Øh, hvor længe er I kendt hinanden? For en oh, i himmelsen. Hvad er det for en lyd? Det lyder som der er sådan en hund der ryster sig lige ved siden af dig. Hallo, Rasmus. Hallo. Åh oh, nej, Rasmus, du ryger ned i det frygtede koldinghul. Er du der? Ja, har ja, men du, du, du, er meget langt ikke. Jamen det er mig der. Det er, jeg, du skal være sød, når du kommer hjem og sende en mail til satansvingetsnabla.dk og så i emnefeltet skriv ikke børn endnu. Ikke børn endnu. Og så selvfølgelig din navn og adresse og, og størrelsen på den t-shirt du har vundet. Kør forsigtig, Rasmus og helt trikke. Det skal jeg Tak skal du have. Hej. Ja, hej. Uh, uh, vi er lige, uh, fordi nu er der uh, lige om lidt fire minutter, og jeg har et ord til at slutte af med, som er uh, fire minutter langt. Hold op! Uh, og derfor vil jeg sige tusind tak for tålmodigheden til dem, der har lyttet med i morgen, så er jeg her også. Uh, og uh, tak til dig, mor. Tak, fordi du var her. Uh, nu er der musik, og lige om lidt efter det, så kommer virkeligheden tilbage, og bagefter er der Mondo. Tak for her.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 I sorte spejder oppe på betræ. Alle hver dag mellem 2014 og 2016.